ти станеш духовним покручем, а твоє тіло передчасно постаріє. Його точитимуть недуги, мов шашель дерево, а той, хто не вагаючись пішов на поклик долі, згодом проведе тебе на цвинтар, сам перебуваючи в повному розквіті духовних і фізичних сил. Так чи інак, але мій університет скінчився недалі порога. Наприкінці жовтня я вже стояв у тамбурі вагона, їдучи на Луганщину. Проривався перший сніг. Солом'яні стріхи і повітки відразу ж посивіли. Безумовно, коли вигляне сонце, сніг розтане, бо йому ще рано гніздитися по українських селах. Я не знав, що це було прощання з Україною. На цілих сім років вона залишиться для мене у мріях та спогадах. Думав про те, як мати роздобула оті 50 карбованців, котрі я отримав однеї от тиждень тому. А якби не отримав, то їхати додому довелося б зайцем. У мене вже не лишилося й карбованців. Як і завжди, мати зустріла мене без голосінь і слізних зітхань. Одразу ж признався, що приїхав із наміром піти до армії. Може, й до шпал дослужуся, напівжартома закінчив я свою сповідь. Що ж, сину, чує моє серце, на нас війна сунеться, а як прийде війна, навченому солдатові буде легше, ж, ніж новобранцеві. Мені це не раз доводилося чути. Тільки ж як оце за цим? Вона заплющила ліве око вказівним пальцем. Я відразу ж почервонів, згадав, як пояснював матері свою екскурсію до Харкова. Побачимо, — ухильно відповів я, а сам подумав, не без іронії: сказав сліпий, побачимо. Вдома прожив тиждень. Сестричка від мене не відходила, Мабуть, передчувало її дитяче серце, що надовго поміж нами заляжуть тисячі кілометрів, штабелі трупів у братських могилах, руїни міст і нещівні пожежі в розстріляних селах. Я дуже любив Таїсу і добре знав, нема в світі відданішої душі, ніж моя сестричка. До сьогодні ми зберегли напівдитячу любов одне до одного, яка не знає ні сумнівів, ні критичних сучень. Пригадую, як мати вивела нас поза горби, де бігла натоптана стежка до шосе. Звідти, попутною машиною, в Кузові, звичайно, ми з Таїсею мали намір доїхати до Ворошиловська, що в ті роки був нашим райцентром. Навіки запам'яталася картина прощання. Ми йшли час від часу озираючись, а мати стояла на полиновому пагорбі, не зводячи з нас очей. Стояла непорушно, як монумент печалі. Так віками скорботні матері провожали своїх синів до війська то було щось схоже на одвічний обряд, який кожного разу сприймався як неповторність. Скорбота, як і Любов, в своїх тисячолітніх повтореннях завжди виступає неповторною, бо для кожної окремої людини це відбувається вперше. Заночували в Григорії, а вранці в вирушили до районного військомату. Григорій і Стаїсою чекали під закорененими ржавою пилюкою стінами серед лопухів та будячя, доки я пройду медкомісію. Маючи досвід проходження медкомісії в університеті, тепер я діяв у певні, Окуліс сидів праворуч від мене, і це сприяло успіхові мого плану. А він був доволі простий. Коли належало дивитися на контрольні літери лівим оком, я так затуляв долонею і вправи, що лишалася щілина, і воно успішно фугувало і за ліве. Як і слід було сподіватися медкомісію у коматі я пройшов успішно як і бажоколістові могло спасти на думку, що цей кирпатий селюк так нахабно його обдурив. Траплялося, що обдурювали, але ж задля того, аби не піти до війська. Курили чай або навпаки пили і заварений тютюн, чи навіть учиняли якесь помірне каліцтво. Наприклад, підставляли під соломорізку указівний палець, яким солдат натискує на спуск гентівки. Здебільшого цього навчали молоді дружини та матері, що не хотіли втрачати годувальника. Але що призовник ховав своє каліцтво, яке його звільняло від військової повинності, на таке членик медкомісії не розраховували. Я вийшов до Григорія Ітаїси, вже пострижний. Тут таки під стіною військомату стояв триніг фотографа, і ми втрьох фотографувалися на прощання. Багато фотографій загинули під час війни, а ще більше – під час незлічених трусів. Чомусь гібісти, що ті труси робили, мали вказівку вилучати також фотографії. Мабуть, для того, щоб зникла не лише людина, а й пам'ять про неї. Але ця фотографія, слава Богу, збереглася. Григорій не палив і не дозволяв мені. А тепер він із лагідною посмішкою споглядав, як я дістав із кишені пачку Білого морканалу, і не без форсу запалив. Довго потім о той Біломор канал переслідуватиме солдатів, утверджуючи в їхніх головах думку, що ця найперша сталінська будова заслуговує слави у віках.